rugăciunea 92 pentru nevoințele ostenitoare și smerita cugetare. Aleluia, slavă ție, împărate, celești te iubim și te rugăm, dăruiește-ne nevoințele ostenitoare și smerita cugetare, care aduce marile daruri și ne de închipuirea de sine, de mândrie, ca semn că tămăduit de patimi, de demoni, că prin smerenie, temelia virtuților noastre neclintirea stat. Că faptele de tămăduire a rănilor sufletești le-am lucrat, că iubirea de sine, iubirea de argint, iubirea de slavă, de șartă, pofta și mânia, ura care sunt porțile iadului, le-ai închis, iar calea ce luminată pentru noi ai deschis. Aleluia, slavă ție, împăratei celeste, te iubim și te rugăm! Dăruiește-ne nevoințele ostenitoare și smerita cugetare, care ne desparte de lăcomie, nedreptate, desfânare, lene, ucidere, pruncucidere, furt, hoție, sinucidere spirituală prin căderea la secte, pentru ca prin post, priveghere, ascultări, lacrimi, rugăciuni, să vedem cu ochii minții esențele lucrurilor, sensurile cele ascunse ale cuvintelor sfinților Scripturi, ca să descoperim că purtătorul nostru de grijă Tu ești și de aceea toată nădejdea noastră să ne opunem în Tatăl Celesc, în Domnul Isus Hristos și în Tine. Aleluia, slavă ție, împărate celeste, iubim și te rugăm, dăruiește-ne nevoințele ostenitoare și smerita cugetare, pentru ca să facem nelucrător duhul iubirii de plăcere prin tăierea voilor noastre, să-l închidem în temnița înfrânării, legându-l cu patimile pocăinței, să prăbușim Duhul iubirii de argint prin sabia credinței, adunând în visteriile cele cerești comoara faptelor de iubire, iar Duhul iubirii de slavă șartă să-l ardem cu fulgerile dogmelor, plutind pe aripile nepătimirii și ale smeritei cugetări în văzduhul cunoașterii tale tainice.